Doamna în parc. Cad grăbite pe alea parcului cu flori albastre, frunze moarte. Vorba aceea, ca iluziile noastre. Prin lumina estompată de mătașa unui nor, visătoare, treciofată, cu un plutonier major, rumen de timiditate, el se uită în jos, posac. Ia Strivește foi uscate sub pantofii mici de lac și într-o fină discordanță cu priveliștea sonoră merg așa, cam la distanță, el major și ea minoră.